احمد و انا بالله من شرور انفسنا و من اعمالنا وَنأُوز بالِلهَّهِ مِن شرورِ ن فُسِن وَمنِن سَآاتُِمِنام ماَ يَهْدِهِ اللههُ فَلا مُ بالَِّل وَما يُزلِلله فَل حادلاام وَأَحَدُ الله إه إِ الله وحده وحده لا شريك لا لا ند له ولا زد له ولا ممد له عزلي أبدي سرمدي لا أول له ولا آخر لا وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأعلانا وأجلانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت یا ایوها الملع انی القی علی کتاب کریم انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعًا أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اد دین او انسیحا او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم زمانه حایت عزت مشرانو ک شرانو ده الہ العالمین عظیم احسان دے دے د فتنو پدور کې د مصیبتونو دور کې د الله رب العزت فقور کی راجمہ کی دل د الله د کتاب فرمودات اور ایدل پدیکې د علماء او ملاقات کول دا د هغه خلقو نصيب کیږي چې کم خلق الله ته ګرانوی محبوب خلق او الله دکی که دا ناس مجلس خصوصاً او ریدن کی او ٹول مسلمانان او مومن اللہ دا خفل رحمت دا سوری دلان دا داخل کی او دا ناس تا زمان گا استاسو دا پارا دا رضای الہی او دا آخرت دا کامیاب دا دو سبب او گرزی او خیار او خیار خلق دنیا لی دلی دی باز او خیاران داسیو چاوی خپل عقل لدین مقابله کې استعمال کړو. بازي او خیاران داسي وو. چاوی خپل, خپل سوچ او فکر اغا د اسلام د شرايط او اصول دلان دی استعمال کړو. تاریخ په دې باندې گواډه. که مخالف کو چې ځان تاکلمن ویلو دین اسلام پکې نو که مخالف کو چې ځان ته خياران ویلو اور دین سره وابستګي او تعلق نو بنننې انسانان په دې گواہی ورکړي چې هغه اگر ک شکل صورت د انسانو لیکن باطن کې حیوانو لکه سره ته الٰه العالمین ذکر کړی دی دوی مثال انهم الا كالانعام بل هم افضل دو دوی مثال پشان د ډنګرو ده بلکه ډنګر نه هم زیات لار خطا كونکي شارویدی لیکن اغا د خپل مالک دروازه نپري سپهره سپه لیکن اغم دار اچ د خپل مالک دروازه اغه نپریدی پر دی دربار کې اس پہ نسبا کوي چې کله دین اسلام پکې لښته نو اغه اگر کا ظاهر کې عقلمن ځان کوي لیکن حقیقت کې اغه حیواناتو د موسی عليه السلام مقابله کې سفر سفر موجودو د دنیا عقلمن خلق موجودو موسیٰ علیہ السلام چکلا د مسئلہ دا تورات بیان کلا قوموی نحن قوم محزبون لا حاجت لنا علامان غیرنا منگ دا سی قوم یو چی منگ محزب خلق یو تعلیم افتا خلق یو استا خبرو ته زمان ضرورت نشترے نبی علیہ السلام دراتلو نمخ کی دا حالاتو چې د عقل او د سوچ پر باندې باندې داغه پنوم باندې قسمه قسم ظلمونه او زیاتی شروع ځان دې نونه هغه در غور کې دلي د سارونو په ژوندونه باندې غوخه کټ کې دلي ساروی دا نشانا د تیر اندازې ګرځل شیوا جوندې ساروی هغه ډوغلو کاندو ته کوسکل خوراک او هغه هغه په بند کل لته بیٹه کولی دوی اوس په مونږ باندې الله رحم وکي یادې مړي باندې الله رحم وکي اغه صالح کوئی اتجالو بایقورم مصلیاتن زریعتم بین الله و بین الماتری باران بچنه کې دوغاله کې پسه خشاک او لړګي اوتړل او دلیبه اگې ته و لگا او اگې مو سوزیدل اچګه به والي په وصبا الله په مونږ باندې بارانو کې په انسان عقل دغه زه پورهو دا الله رب له ځد دین را اسلام را له دشمنه هغه په محبت او امن سره بدل شوی تراب غنې بغز عداوت هغه خپلولو بدل شو او آ حسدونه و بغزونه هغه په خوشاله او مسرره بدل شو لکه سره چې قران حکیم ذکر کړی دی چې ردی قران نمخ کې تاسو ډله ډله وي مختلف وي دا الله رب العزت کتاب را لې او د دې دوجنه تاسو په مېس کې مینه محبت پیدا شو دا تاسو او سیدا داسې اتفاق نقطه نظر ده کی کلام مسلمان بلکہ انسان دے طرف تا متوجی شی تے دنیا نہ بے اختلافات ختم شی اللہ رب العزت فرمائی واتسمو بہ حبل اللہ جميعا ولا تفرقو اے جما بندگانو اے اتسمو بہ حبل اللہ جميعا ولا تفرقو مانگولیو لگوئے تاسو ٹورو داللہ دا پا دنبانے متس نسکے گئی دین دا اللہ حبل اللہ سی شرے حبل اللہ کتاب اللہ الممدودو من السماعی لدنیا آگا حبل اللہ چرے داللہ دا کتاب دے چاللہ چال دا برنا دنیا ترہ لے گلے دنبی علیہ السلام معصوم جبا پاغبانے خوزے دلیوان در رمضان پا میاش کے آګه عزتمندې حسته جبرئیل امین دې د دنیا ته راولې وو الٰهو العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا اولنې لفظ د قران ذکر کړي واقرا بالذی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ول ولاد هغه ذات پنو باندې ول ولا حا هر شی په راکړې انسان دا آدم نه وجودته را او سر بلکې ټول کااتې د آدم وجود را و دا داغې زیاد په نمبان نله للی ساتو سلام د قوم د کامیاب باره کې پرشانو و د واللیلی اضسه جا ما دا ک رب کا او ما خلله للی ساتو سلام چې زما قوم به س إله العالمین وای جوادې واخده ساخ هوش پګوالا کروی وخت د ساخ جوارې ما ودا کربک او ما کلام نستربو تالر پرخه او نه تا سربو غو حسد کړي له همحبوبا کله یاری وینو کله رناوی کله ب نزول دوا هی وینو کله فترت وی دا الله خو خجلی د مخلوق خو نه چلیږي خلقوی نبی علیہ الصلات والسلام مختار کله داغه خوخه چلېږي ک داغه خوخه چلېدلې داغه تربا بي ایمان ا د دنیا ننټلې الله رب ول عزت چې کلام نبی علیہ الصلات والسلام پریشانو چې جماعت ترت ایمان نصیب شې الہ العالمین آیاتونو راو لګل انکا لا تهدي منحبطا ولكن الله يهدي من يشاء اے زمانہ محبوبہ په لار روانو له چارچ استا خو کوي په لار روانو له غد چا کاروي غد الله کاروي نو مختار کله صرف الله وي نبی عليه صلوات و سلام ترتا ناس دې چې کلم ورکیږي ځنه شروع کی ویترو ایمان روانه کلمه او آیا قیامت کے واسطہ اپارہ گواہیکو مشفاعت بکوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہ طرف جواب کیسوی وہی و نصحتنی وعلمت عنک ناسہ و لقد صدقت ثم كنت امینا لولل ملامۃ ہزار و مصبت لوجتنی صمحم بزا کا مبینا اور عورتہ زماڈیر اخر خوی لٹولدا ما پترا چت زماڈیر زیاد خیر خوی مسئله دارا که ده خلکو پی غور نوی ده خلکو خنده گانه نوی نما وستا مسئله قبول کرده زنکدنی شروکی گی بیدین او تا یو طرف تناس دی نبی علیہ السلام بل طرف تناس دی او ای خیال کوا اغا بیدین او توی ده پلار نکه طریقه پر نده نبی علیہ السلام و ای و آیا د چا شوی ده ده چا خبره منظور شوی ده که ده سلام چلی دلی پکار دا چه اغطا ایمان نصیب شوئے لیکن اغطا گو تو اچه تاک للاوی ها انا اموتو علا دین عبد المطلبو اے خلق وارئی زماسا پا دین دا عبد المطلب بانی اوزی زدر پلار نک پا دین بانی لالم پی اوی ها انا اموتو حا انا اموتو مؤالا دار امرم دو پلار نک پا او طریقہ بان امرم یا وی اختر تو نارا عل العارین اے خلق او مازا لور غور کو په پی قرباندی اور می خوخ دے په غورونه نشم برداشت کولے چې کلم مرشو حالی رضی اللہ تعالی ورا لے نبی علیہ السلام ته فرمایے ان ما قذال قدماتا دل المحبوبه تا گمراہ تھرو اغه وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کند او لو کنه اغه بس دا غشان بے جنازی بے غسلا آغی آغا کندی تا کس کو او دا دفن شو کد نبی علیہ السلام چلی دلے او دا د زلو حر طمان نا پورا نن چې ننچه نجومیانو دیوالونا گند کڑیوی حر طمان نا پوری ہوگی حر طمان نا دا چا پورا که دے د دنبی علیہ السلام با پورا شوی تالیبات اللے مقدمی مسل لے کد نبی علیہ السلام حر طمان نا پورا نشوانو بلکم کو ج چداغه دې هره تمنا پوره کیږي بل تمنی او ویل کیږي دیتا چاغه غیر ممکن الحصول وی لکه واسلو ویل تا شباب يعود ارماں چې زمما ځواني راو پښې دې ده تمنی ویل کیږي طلبه وی چې تمنی هغه شی چې داری حصول اډو ممکن نوی یو ترجیوی ندانو جو میا نو چې کومه خبرې لیکلې غلطې لیکلې دروغې لیکلې هر تمنا پوري هويږي تمنی آغره جا نپوره کیږي د نبی له هی و سلام دغه ارمانو نو پوره شي نو مختار کل اغسر یو الله اختیار چې جليږي صرف په الله چليږي ها معجزات و انبیاوت الله رب العزت ورکي معجزا یو خرقه عادت کار هغه انسان د لاس نه سادر شي خرقه عادت کار چې کړو عام مؤمنه سادر شي اعانت وے لے کیی چکل د آغا یو ولینا سادر شی اگر تا کرامت وے لے کیی چکل دو نبینا قبلا نبوت سادر شی اگر تا ارحاسات وے لے کیی چکل دو بعد نبوت سادر شی لو اگر تا بیا موجزات وے لے کیی چککا فیرنا دا سیکار سادر شی چی اگر تا عادتنا خلاف وی لیکن در مقصد سره مطابق او پوروي اگر تا استدراج وے الاد انسان ته محلت ورکلې چې دې سکے او چې کله دا غد عادت او دا غد مقصد نم خلاف کاروي ناغه تبع احانت ویلې کېس پکواله مسلمه تل کذاب او سره رالې په یو سترګ باندې لوندو و ما باندې دموا چو دروازه توکا چې زماره سترګ روغ شي چې مسلمه تل کذاب په شکر لا غوغ سترګ د زنه بو ادعا کړي یو صحابی نیولره داغه یو یو اندام کټکای وراته طرف ان دی رسول الله اته پدې گواہی کوي ان دی رسول الله چې ذات الله استاد مغویلا پدې خو گواہی نه کوم په زېټې کټکلا بیا دې تپوس کا وګونه ټکټکل لا سونه ټکټکل یو یو اندام ټکټکای لیکن الله رب العزت په دین باندې هغه مضبوط دې لګ دې ارزم مداکا او چکل الدین اسلام نو لو ظلمونا زیاتیو ارخواتی ریوی خلق دغه تا عقل مندی وی له وا چکلا قران دین اسلام رالی او د اخرت د کامیابی نظام رالی نو انسان کفله وینې تو کړه ناغم د عقل مندی مطابق وا کچا خپل بچی کا قربان کړي د عقل مندی مطابق 아가 صحابيات کې يوا د اسلام شاعرہ خنساء رضی الله تعالی عنها خپل بچی ځان ته مخ ته ودرول دي بچو سبا ته د اسلام او د کفر جنگ دي تاسو بس کوئ بچو ته مخ کې نه نسيئت شو روکړيو بيانتم ابناء اب واحد انكم انتم ابناء امه اے بچو تاسو سدا سید یو پلار بچی لکه سره چدیو مور اولاد یی سنج په دې کې شک نشه چې تاسو سوده یو مور نته دای په دې شک او الکه چې تاسو سوده یو پلار بچی یی ما خون تو با ما ستا سوت پلار سره خیانت نه لیکړې ما ستا سما ما ګند دي شرمولي تا حلالیان بچی د خپل پلار بچی وی مور خبره سره دا وی خبره دارا سباد اسلام او د کفر جنگ دی لال شئ او داسې او جنګېږي لکه زمري چې جنګږي او جنګې میدان جنکې فرار او ت ه اختیار نه کوي هغه د خانسا بچتللی او جهاد په میدان کې جنګږي یو یو شاید ک والا وواړهشهان شو واپس چې کله را روان دي غوی دا سوچ کې چې دس بهناانهته به دا خبره څنګه او را چې دې سلور وړه زمن شدان شو. غلی کی او سوچ او فکر کی کله چده او قاتل و تاسو مالا زیر را کول د پار راغلی کی غم راځي د پار راغلی وسا مطلب دی د دې زنانو او تې زما زامن د سینبان باندي گزار خللې وی د الله په دین شهیدان شي وی زه فته کړی وی نما مال را کئ زیر را کئ کچره میدان نه تختی دلی وی نما سره غم راځي او کئ مجاہدین و تو استاد مبارک وی استاد زامن چکم زیت تلی دی آغازی فتح کرده دا اغا و خیار مورو دا اقلمند مورو چی چې خپل و بچو دا پاره دا اخیرت خوشالی پا دی دنیا بانی غورکڑی وی دا رنگی بلا اقلمند زنانا ام عمارا رضی اللہ تعالی عنها دا نبی علیه صلات معمر زنانا و بڑی زنانا وی یو لپتا بیده سر نتاو کدیوا پا بل بانه بی ملاد رلدیوا ده نبی علیه صلاة و سلام سر با سنگ ترفتا سنگ که اولالاوا جنگی دلوا د یو کافر د اسخ په پا تور باندی اوالی اغا اس تکر او خوڑلا را او خوڑ دیدو کافر اپریوتو دی مندک للا نبی علیه صلاة و زویتو اوی اون سر امکا امکا امکا ورشا ده خپلی مور این دادو کا مور او زوی لیاوی د کاشر سره کټکو او نبی له صلواتو سلام خان دی خوشاله دي د زنانو او غیرت او هغه شجاعت ته او نبی له سلام خوشاليږي دا هغه پوهه زنانو چې خپل ځان د پاره د خپل او بچو د پاره اخرت جوړول غوښتل دا رنګي هغه اوله شهیده په اسلام کې سمیا رضی الله تعالی عنها دا خپل بچو قربانی ګوري دا خپل شاو خاون اغه سختو تکالیف و او مصیبتونه برداشت کړي او خپل بدن باندې په دین اسلام دم رکل کا ابو جهل لعنه الله اغه په زبانه او اعلی حمل ثابت شو داغه نه پس یو خ په یو اثرات ترلا بلخ ته ورل بل اثرات ترلا اسونه مختلف صمت تشابک ورکړي اگر روان شو سمیا رضی الله تعالی عنها په میز دو ټوکې شو لیکن اگر اسلام نه نو اوخته دا قران نظام باندې هغه مضبوطه وا مستقیمه وا دا هغه او خيار زنانه وي عقلمند زنانه وي هغه عقلمند او زنانو کې او زنانا چې کوم قران ذکر کړل دا هغه بالقیسوا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دورو او سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو حدحد ملاچرجک چیکله سلیمان علیہ السلام ازری اغسر مرغو کی ملاچرجک نشتره ملاچرجک بارک سلیمان علیہ السلام تپوس پوس گئی مال یلا علی الهدھدا حد امکانا من الغائبین سدی مالرا چې زنه وینم ملاچرجک یاشتره یا غیر آزیر دے یاشتا زینوی نم لو عذبن نهو عذابن شدیدن اولاز بحن نهو اولیاتینی بسلطان مبین سزابا ورکوم دتا سزاڑی را سختا بڑیمت اوباسم یا با حلالوم دلرا یا بما تا دلیل پیش کئی پدریو ترقوبانی ددو اخلاصی کی گی درې سلی د د په باره کې یا به د دنا بړی ویلی کېږي یا د الاللیږي او یابد دلیل پیش کوي سلیمان السلام سلام عاددل باشاری دلیلې پیش کو نه دی خلاص دی نن تهه دلالو نو د الله کتاب د تونو بشار ونه تلاوت کا دلایلو ته پیش کا و نا نه زمونږ د قانون د خلاف کړی دی بیا د نهاف کوئ د و سلیمان علیہ السلام ته دلیل پیش کئ زتله ما د سبا الاخیتا قوم سبا کې زنانه دا پاوی باندې بادشاہی کې پاوی باندې مملکت کئ سلیمان علیہ السلام ته چداق ای سب بیان کلا خطی ورکو ودا ورشا عبد القیس یوسا یو خو د صدق کذب به معلوم شی اعدام الا چرجا کریستیانو ای ک دروغوی بل طرف ته دعوت اسلامي ومه سلیمان علیہ السلام چې د سره خبرې کوي سلیمان علیہ السلام د مرغو په خبرو سو پوېدو دا هرې مرغې دا کوم اوازونه چې مونږ اورو دا صابص ندي پدې کې الله یو مقصد پیدا کړی لري هغه باندې سلیمان علیہ الصلات والسلام پوېدو دا خپل تسبيحات وایي علامہ قرطوی پدې صورت کې د ځنې مرغو د اوازونو هغه مطلب او مقصد لیکلي بانګي چې کل आवाज کوي د سحر کې نږدې مطلب څه وی وای دا مطلب بي اذكر الله يا ايها الغافلون اذكر الله يا ايها الغافلون الله یا که اے نا خبر او الله یا که اے غافل او دا هغه مرغې لقمان حکیم چې خپل بچی ته کله وصیت کوي ويا بني لا تكن ديکو اکیا قام اے بچیا ستانه ګورې بانګي چر چر ته او خيار نشي اغد اشپی پاسی خپل آوازو نا کئی تسبیحات کئی او تر اشپی او دپروتی نو دا غد یو مقصد و تسبیحاتو چاگی پا خپل آواز کئی فاحتا کرکولای چوتوی لکی اغد اچھ آواز کې غمجن آوازی گو گشتو چوتوی اغو ایلیتا حاضل خلقو لم یخلقو ولیتا هم از خلقو علمو لمازا خلقو ارمان دا خلق نوے پیدا شوي اور مان چې کله پیدا دی په دې پوځلې چې موږ سره پاره پیدا شو یو چې دوی د خپل پیدایښت په مقصد پوې وی چې الله موږ سره پاره پیدا کړیو یا خو پیدا نه یا چې پیدا دی نو په خپل پیدایښت په مقصد باندې پوېدلې تاوس سی اواز کې کما تو دین او تو دان یو خوان د خپل عقل مطابق ار یو اواز څه لري لغوه که کنه وایره د دی دا مطلب دی پکه چې اواز کې ته دې ماته دا کې څه سوچ کې هغه وتا ته دې بیانې په داغه اواز یې اوریدل تارو چې ته سبزی او سبزی فروښو یو چې دې هغه کپڑو والا و بل قساو بلبګه چې ته دیندار او تبلیغي و دا یو وې دا आवाज دا یو وې دا आवाज کې تور تارګلې کپڑو والا هبل وې دا سا و نه له دا څه आवाज کې سبزی فروښ هغه وې دا आवाज کې سبز دنیا سبز دنیا ادرک قابوي د داسې اواز کې در اواز مطلب داې سر پاون ډکک سر پا ډکک دا سباو ساه راقیمتتی شې اوبلوي نه نه د دا اواز کې سبحان تیری قدرت سبحان تیری قدرت اواز کوي یا دا اواز کوي کما تو دییننو تودان انسانه ت چې سکې داسې به تا سره کېږي دا, سر دا نه را چې خلکوی دوډبه بي دا ډبه راخت کارېله بځي خلکوی خلړ اووبړاند دمایان دا خللی اوعبدي دا برنا کېږي؟ اور دے خل کو سر بے کتاب کی, کی اگا قلمن دا سلیمان علیہ السلام خط چے او رسی دو کی یو چے دا او قتل چے مرغید د خبره منلی لا خط راولے لے دا انسان ازتمن انسان دے بل آگے کی دا لکلیو بسم اللہ الرحمن الرحیم دو پتو اور تاولا کی دلا چے دا انسان دا سیو ذات سر تعلق دے چاگڑیر لوی ذات دے پا تعلق بان انسان لئی گی داغا نسبت اوچتيږي گی نو سلمان علیہ السلام آلویوال رضینا معلوم کو سلمان علیہ السلام چې خط لکی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان علیہ السلام پر نمخ پر یا خدا را چی سلمان علیہ السلام نمخ پر رستو لکلے وبالقيص چې کله خط پڑاوې ناغام مرسل هغه اول ذکر کړلې لکه انسان ته خط ميلاو شنو اول هغه خط نه پڑاوې وګري چې channel طرف نه راغلې دې اگر هغه نوم لاندې لیکلې و دې نوم مخ کې وای مزګا دا و اين د هو مين سليمان و اين بسم الله الرحمن الرحيم یاد وین داو سليمان السلام چې خپل نوم مخ کې لیکلې د دې وجنه چې دا خطه کافر ته تلګو او مقصد د سلیمان علیہ السلام داو کچې دې دا خد بې زتی کېږي س نو چې د الله د نومبي زتی اولو شي زما د نوم تنقص بي ذتی کوشي خیر دی خو د الله به لذت نوم دغ زتی ونه شي اوان هغې توین زوپونه کې نو ځکه سلیمان ل سرسلام خپل نوم اول لیکلی ان نه هو من سلیمان و نو بسم اللهرححمن رام. ان دا ذوالے دا غزا په نوم باندې چا او خاص مې ربان دې الرحمن دا زاد ذات دې چ رحمتې پدري پکېره ارحيم دا سي ذات دې چ رحمتې مدري پکېره رحمان دا سي ذات چ انسان د مشقت سره مقصود تر اسي ارحيم دا سي ذات دې چ بلا مشقت نعمتونو تر اسي دپلار خو حداوي که زما ذی پسخت وی که په تکلیف فی خودی ځان کمال ته ورسي او مور وی چې زما بچیت دی راحت کمال ته ورسي او کنده ورسي خو په دبان نور نه لګی دی د شپې نه شو ګیر او په دبان سخت نه تیرې نه نور رحمان هغه ذات ته اشاره دا چاګه کی رحمت پیدری مان سردا مشقات نه انسان کمال ته ورسي الرحمن علم القران قران په مشقات زده کیږي ناغه ته اشاره شوله چې کله مشقت بان انسان کمال ته رسي رحیم هغه هستی بلا مشقت د جنت نعمتونه الله رب العزت دی د ټولو نصیب کی اغه ور دا داسې فات د الله رب العزت لیکلو صفات الاسم ذاتی الله دارنګي صفاتین جلم جمالیا و صفیا الرحمن الرحیم الله تعالی علیا واتونی مسلمین ځان غټ مګړی په مابان او را ما ته ګدن نه حرو هم دغه طرریقه قومونو ته دعوت پرکوو پارا نبی اسلام به ختونونه یګل او پاره کې بعد دا مختصر الفاظ او هغه تب داوت د دا اسلام درې خبرې به لیکلې یا جزیه قبول کەی یا اسلام قبول کەی یا جزیه قبول کەی او یا توره دغاره کېنی د نبی له سلام د دا داوت دغه دا طریقه او بادشاہ ته به خط ولګو اسلم تسلم و الا فعلیک اسم الریسین اسلام قبول کا سبا شاه اسلام مبارک وی اسلام نه قبلې زمونږ مجاهدين په پتاوانه حمله کوي چې کم خلک هغه قتل شو هغه بر اسلام خطا نه وی هغهستا خپل خطا را خپل ګناهه الله رب العزت دي زمونږا نوجوانان غیرتمن کی زمونږ زنانه دي الله دغه څه عقل کی او الله رب العزت دي چې څه بلنه راغلي دغه شان چې کله حالات انسان ونی نبی علیہ الصلات والسلام داغه دعوت مختلف مراحل یو دور د دعوت اغه دور مکیو بل دور دور مدنیو بیا مدنی کې یو ابتدایي حالاتو بل انتهایی حالاتو مکه کې خداو نبی علیہ السلام اغه سخت برداشتګولی چونکو کې بالاړو ملو تو بتو خلقو بانے بے خپل زان پیشکاؤ چیز ما خبرہ واو رئی او ما خپل کلی تا بوزئی چیز دا اللہ دین بیان کم دا اللہ توحید خلقو تا اور اسون نبی سلام السلام بچگی والی کې حل مر رجلی احملونی علا قومی لئو بلغا کلام ربی فین قریشن مانعو کتاب اللہ ا نيشتریه دا یو انسانو چې مازان سره خپل کې علاقه تبو زی له بلغ کلام رب دیرا پاره چې دا الله کلام بیان کم قریش او دا الله کتاب بنکړې د پاغي پابندی لګولې دا نبی علیہ السلام د مصفلی چوک کې ولار دی و یا ایه الناس قول لا اله الا الله و تفله هم اے خلق دا لا اله الا الله مسله قبول کای ی الله یو دې د هغه سره په ذات او صفاتو کې څوک شریک نشتا غیبان سره یو الله نور په غیبو نو پويږي غیبانه او ریدون کې سره یو الله بل څوک غایبا او ریدون کې نشته ریه همیشه جوندي سره یو الله بل دا سه هستی نشتا چې هغه همیشه جوندي وي خلق او بازوا کانه وشتل چاوا بزه رده ویلې چاوا خارې په وشتلې نبی علیہ الصلات والسلام اغم مثلا نظر هي د دینه پاس چکل عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کو امیر حمزه اسلام قبول کو او د امیر حمزه د اسلام اواقیا د غیرت وا خکار لتلیو د عربو کې د خکار ډیر شوکو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایو ارمو تاسو ویشتل کوي نخولې استاسو نیکه اسماعیل علیہ السلام اغنه خبازو دا غرزق صرف پنیزه کې او نبی علیہ السلام فرمای زما ما رزقم الله زم ما د نېزې د لان دی او اسماعیل علیہ السلام هغه مخکار کاو او نبی علیہ السلام په منځباني د کافر او خکار کافر به وجل داوی مالونه اغد مسلمان د پاره مال غنیمتو داوی بیت المال اغد مسلمان د پاره او هغه پا به د مسلمان خرچې کې دیلې او دې هتا خبره رسیدلې و اغا صحابي چې کله وفات کیي عبد الله ابن زبير رضی الله تعالی او چې کړه اغا خپل بلار اغا قرضونه ادا کړي 48 کروڑ پورې پاغه باندې لیکن چې کله حساب کتاب کیي مال غنیمت کې داغه حصہ او زیه مزه کراوزی ټول قرضونه ختم شو او هغه مال بیام پائے کې یو یو بیبېتا آٹھ آٹھ لاک روپی ملاوی دلی تو او آج دا مال سمرو دا سو داد دا نیزی دلان اللہ نبی علیہ السلام تا صحابو تو ارکڑو نبی علیہ السلام ہوئی اسماعیل علیہ السلام اغوا پا نیزبان دی زان لرزق پیدا کاؤ نبی علیہ السلام اغم پا خپل دل نیزی دلان دی دا غرزق لکلشو امیری حمزتلی اخکار لا چکل کور ترالی خپل لروتو یا رروتو یا وې تا کار په سي ګرځا او ستا هغه ابو جهل پاغه باندې لا سوچات کړې وې خزمات اور عربان دي نبي لي سلام ته بد کې تلې دي لاړې ابو جهل یو مجلس کې ناس وو وې الې کا قزا او قزا تا داسې راسه حکم تا زمور عورت سه لې دي هغه ما خوې سم نه دی ویلې تاسو خو سه شي توریا کټې راغ اسو ده سر لول را خلاص کړه وې ته دی زمور عورت غوسې چې هغه د کليمه وې وی زم مسلمان شو مشہد اللہ الہ الا محمد رسول اللہ تا کی ایمان ما دغه کو آغه غیرتی مسلمان چې کله ایمان قبول کو اسلام کی تقویت را لې عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تر آغاسته وا وی زم دا سړی ختموم چې چا زمنګا جمعہ تاس نس کو زمنګ رښتې ختم کړي اوږدو اخرتاسو اوري چې کله د صفحات او صفات اورېدلې پا غبانی اثر شویده و ما تو نبی علیہ السلام او خواهی کم زیکیده ده نبی علیہ السلام پت ورکل شوها روان ده نبی علیہ السلام ته چاپ غام را دو عمر بن الخطاب را روان ده لاسکی واسر تور دا مسلمانان ته سپتاوچی ده اسلام د پار رازی یووی زبا ده سر مقابلی توزم بلوی زبا اوزم امیری حمزوی زبا درن تا پوز کن نبی علیہ السلام وی نا چکله عمر رالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې غریوان نوې ماتا تسلیم یا عمر عمر کله به اسلام قبلی هغه د الله رسول هغه دې را پاره ان چې اسلام راوړم چکله هغه شذ الله اله الا الله وي نو مسلمانانو داسر الله اکبر چکله ارتجا دمکه هغه دیوالونو اوازونو د ګونجار اوجت شو ګونجان پیدا شو او ټول مکه کې د الله اکبر چغې شو خلک وېسي چلو شو اغه چې خبرې دل ی عمر فاروق هغه ته ایمان نصیب شو نبی علیہ السلام ته الله رسول علی الصراط علی الحق وهم علی الباطل ده الله رسول موږ په حق یو او دې په باطل نه دی نبی علیہ السلام بالکل دی وی اولي مونږه خبره پټه ساتو په ننبا مسلمانان په قطار پر روان شو عمر فاروق روان دی الله اکبر چغه وی لا اله الا الله چغه وی بیت الله ته چرسی مقابلہ شروع شو او ډیر وحلت کول پکې کیوشو ستړي شو په یو بل په وحلو باندې عمر فاروق واي په الله قسم وي چې موږ درې سو تورسو بیا به تاسو یې اب موږ بیا یې سبال اعلان وکړو which کم زیاد خبر رسول کې هغه سوک دې پر قوم کې په خلو کې خبر نېټيږي چاته نثار وي اغله آئے راو وختو په ورشه مکه کې په یو خ په باندې وګرځا جو عمر هغه صاحب شهيدي حسابي به مسلمان ته په هغه دور کې ټول خلق هغه خارشو وای ما ته پتاهول کېدلا چې ما نبي عليه السلام ډېر دردول و ایذ العالم ابو جہل تم دروازه اوټاکولا هغه او ته لنګي راخه په تلوار باندې سدي ابن الخطاب وای ما چې زب هغه کار کوم چې په کما کم نبي عليه السلام ډېر دردولې او سې نبی عليه السلام کوم لوی دشمن د هغه ډېر دردوم و ایزلام اجازه راځي مې وټاکو ل په منډراله وسدي په ما ته ته خبره ویله سنا په ما ته چې عمر اسلام قبول کړ ارشاد الله او دروازه یې در سره باندې کړو لاره کور ته دن نشو بیان یو یو پرسی بټله ما د خپل اسلام اظهار به موټکو هغه دورو د اسلام د غلبې ورو ورو شروع شو, شو دا غې نه پس دیار لسم کار باندې نبی رسول اسلام مکی ته چې کله تشریف یولو دمدمد مک... مدینه تا خلک په انتظار دے. او دا چکل دی اودو مکینا مدینه ته چکل زی هغه حالاتم ډیر غمزده حالات دي چې انسان بیانې چې انسان خپل کلیتا تفریدی کور پریدی علاقه پریدی نو بیا خوې معاف کا علاقه کلی پریدی بیا هم کافر نپریدی اور پسې غار تر رسیدلی الله مفصللی کله چې أغازی مدینه کې معشومان جنکې راټولې شوې دي تم لونه غ گئی وطلع البدر علینا من سمیات الوداعی وجب شکر علینا ما دلل الله دای اونبیر السلام چې کلمو د دین ته اور رسیدو د بیا alterations دعوت نظام هغه به بدل شو په یو لاس کې د نبیر السلام ترو په بل لاس کې به قرانو دی وجنا صالح کوئی دال مصطفی د حرم به تلم یجب وقد لان منه جانب و خطاب فلما دعا والسيف سلتم بيده فقد اسلم واستسلم واناب مککه نبی علیہ السلام ډیر په نرمۍ باندې دعوت کړو خو اسلام کې ډیر کم خلک داخله دل شیخ صاحب اسلام کې ډیر کم خلک داخله دل او چکلا مدینه نبی علیہ السلام لاړې په یولاس کې بتوراو په بل کې فَقَدْ أَسْلَمُوا وَاَسْتَسْلَمُوا وَأَنَعَبُوا اے اغوی کې کے اسلام کے بعد داخلی دل عجزی شروک للا اسلام تقویت اموندو نه پس نبی علیہ السلام یو یو بادشاہ تخطون لے کر شروک للا اغیق بے یا اہل الكتاب اتعالو لا کلمت سواہم بیننا و بینکم اے اہل کتاب و داسی و دین تراشی دا سيو کلمې تراشه جزمنګ او استاد په مېسکی مشترکه خبره را الله ਸਰو شریکان نه جوړوي نایبان به نه جوړوي او ذاویل اسلیم توسلم و الا فالعک اسم الریسین دا درې قسمه دعوتو چېا او منلا کامیاب شو چېا او نمنلا هغه نه سن ابو چوم ها پړی باندې تاریخ گواځه دوهمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دورو صاد سا... ابن ابي وقاص رضي الله تعالى عنہ عمرو ابن مادي کرب رضي الله تعالى عنہ شیخ اسماعیل مستوی پیدا بلادر کی رستم مخ ته اولاردې به سره اغلی یې چې کله سه ضاوا مباو کړه وي و منګداسه خلکیو یو انا نشربو الدماء منګ کلو والا خلکیو یو او منګه اورې دې چې دروم بیان ویلې ډېرې خوګیلې نمنګ استا وینیس کلي لا پارا غليو کلاوین نستبیحان اساکم هغه مان چره اغم سره پختو کې نشي کولې سره پارا غليو ډېر پارا غليو چې تاسو نه خزي والو کافرته ويل په کافر ترابل سر ګناخ نه دا لنستبیحان اساکم چې تاسو مونږه ستاسو ویني اوس کو او ستاسو خزي مونږه وینځي جوړي کو تاسو بچي غلامان جوړ کو ولیدا خبر اولدوم را سخت کړي وسهابي چې کله وته کافر بادشاہ دا سر سره خوراک ختم شویل سچن پیسه ټکی بدرکه مخفل کلی دوا پشې اغه من پیسو د پار نه راغلي من د چا ځمکو قبضه کولو د پار نه راغلي من په دا سه نظام باندي راغلی او چا چا خپل کړی نه او کامیاب شویل او چې چا اغه تصفک کتلی اغه انسان سپک شویل او چې کلام حمله کیږي داغه فوج په لکونو باندری پلکونو اول طرف ته مسلمانان اغه په زرګونو دي امریم نیم عادی قرب رضی اللہ تعالی چکل عمر فاروقی لیگی اغل خط ورکړو امیر ته لیکلیو چګوره د فوج باندې مشر جوړنکی پای کې لیکلیو فینهم محلکا د داسې سړې دمر شجاع بہادرې چې دګوره خالص حلاکت د ځان به امتبا کړی او ځان به پکاثر باندې مست ورته کې دګی بیا گزارا نشته درې کسان دې مازیګر روان دی دکل کافر فوج درستم تن از دی شوی دی ا دو ملګرو ته تاسو واپسې زمما سکار دی زما رستور اعظم تو زی د فوج درې حصې دی خلنې لګې د را تیار دا یو حسابانی تیر شو بلبانی تیر شو چې خمیاس طرف فوج وراله یو طرف په یو کراس ولار به غته قتل دکل شپ په پخه دو شو د خپل اثر اس خوکه تړلې اوراله داغه اس پړه اخلاص کو د خپل اثر جخ او تړو او دواړه په یو اسبانل ته یې واړو له چابک ورکو هغه اسونه دواړه په منډکلل په دربا باندې کوم پوه شو فو جان پوه شو په د پښې کې څه کسان ولګیدل چې ساده په یو قصد تنیز دی شو د دې په کله شو هغه سر سره قلم کو او داغه اسه فورن خپل اثر او تړه هغه یې شابه ورکو هغه روان کو چې څه دې پر بل یو کس دا غي یو شجاع বাহাদুর انسان هغه قریب شو چه اغا پرسی روا پش سر قلم کو دا اغا اسیم فورا نخپل آس رو تلو طول لے شابو قوار هغه چه کلا اغا درم کسو رسی ته تشاعت کتلی اغاو تا لاس جوڑه کلی دی چه دستا غلامیم وجنمیم او مخ کشا اغی مخ که کو او سید رالی دا امیر د مسلمانانو ته مخاموخ ادره دو نه تا پوسونا که ویسی چلی صدیو لیدل ویجی ما دیر خلک لیدلی خدا سی خلق ما ن زمن د کاسرو فوج د نکیګي بیا اوله طبقه نو د وې منو میستر اراسي په دې پروانې شته اغه نه علاوه بیا خپل اسم صرف نو واپس کوي چې کوم یو اسو هغه واپس کوي هغه بیا پروانې شته او چې کله زمنګ یو شجاور ورسېدو چې هغه یو کس هغه د زرو کسان زمنګ په فوج کې حسابيږي اغا اغه نه سر قلم کو بل ورسېدو هغه د زرو مقابله کوي او بیا ویمام د خپل ځان په بل انسان نه لري پرخه او ماده تاسو جوړکل چې ما ويمنگره دې د پار راغلیو لنخرج العباده من عباله العباد الى عباده رب العباد دا الله بندگان تبندگان بندگانو د بندګې نخلاصول ته الله بندګې تر اوسل الله رب العزت دا مشن زموږ نصیب کې د قران او د حديث پرانای کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام تقول لله الحمد <لله>